ولو اننا كتبنا عليه دې آيات د هغه تعلق د ماقب الواقعه سره دې لقد بشر المنافق واقع تیر شو چې د نبی له سناتو السلام نه وروسته فیصله چاله وړه کاب یې نشرب تعهد نو ده هغه واقعې سره تعلق دي نو مطلب یې دا شی الله دې باندې احکامات هغه مقرره کړي ولو اننا كتبنا علی دا ګران حکم بیانې اسان حکم سم وخت الله بیان وکړو شریینه پرمانیو کړو د صلی سلام علیہ وسلم دنبیل صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ و قلعہ عمر سے اپسر اولا نکدیر او پخبریم دا اللہ نا بخنا وقتی پیغمبرم ولی اللہ نا بخنا وقتی نا اللہ بڑی ماب نو آسان خبرشو بخنا وقتل پخلبان دے ما پی جا اللہ نا وقتل سگران کار نا او کتلی پزے آنکار وی ساخ و کم بطور توبا و بطور کفاره ساخ و کم خدای وار کرده لیکن ساخ سو اللہوی که دا خکم پیمون پرس کرده انت تولوان پسکون چه زاو استاس و خوال کی کرده دا توبا و باس اینو پر توبا که خپل زنونا قتلتے لیکن بلی اسرائیلو توبا و پردو طریقه بانده کبلی کم بجندی پاتیشنو بس دائی با قبول شوات چه کم مملو شدائی با قبر شو خیو بلوی بطورو الی <سؤال> خرجو من دیارک یا دیبان نی متور کفرایا دا حکم لګولې شی چې د خلکو کورونه نوځه زاجل <سؤال> و وطن چې خلکو کورونه نوځه نو صح احکاماتو خلکو باندې توبه او کل <سؤال> آسانو او دد مخبرزان کتل <سؤال> کورونه نو ول الله کدا حکم به پرسکلی شی نه الله او ما فعلو الا قلیل منن دی بنو مگر دی رولګو نو یا خود داد دی منافکانو بارا کی خبر نیجی گورا اصان حکم اللہ ورکت نه نیجی که گرانے کڑے و بیا خو بادو کڑے نی آیا پسرین ویدی نا طول مرادی کرا منافکان دی که مسلمانان دی طولت اللہ وی که پدی طولو باندی علیه مطلب طولو باندی کدی طولو باندی منگا از روی توبای یا از روی کب بارا دا حکم مکر رکڑے چو رالتی دو کلا نتوب یا د کین د موزه نه الله پرمه ما فعلو الا قلل من ذکر بڑی رکه حکم کول نو غران حکم الله ایمان نو کار کړي نو پرسه الله په توری مسیه کوي کچره دک خلکو چې دا حکم کول شي د توبيه حکم د دک منافقانو ته کول شي او د حکم د مسلمانانو ته کول نا اللہ فرمائی کچھر دکا اسام حکم ولو انہم کچھر دی فعلو آو کلوے ما آو حکم یو علو نبی ہی جی دیت نصیحت کو لشی لکانا خیر اللہ دادو جی پر دیر بہتر ہو دنیا کیم بہتر ہو پر آخرت کیم تثبیتا او دا کار چلے اشد دا دیر سخت تثبیتا پر اعتبار دو مضبوکیات ایمان. دیسرا که دو توبی اوخ کلیوی ایمانی نو داد ایمان د پرمزبوتون کشیو اللہوی چی کل دا کاری کلیوی و ایزن او پا دک دو وقتی چی دا کاری کلیوی تو بی اوخ کلیوی لآتینا هم مل دن نو دیتا با مم ورکڑی اجر با مورکڑی و لہ دینا هم سراطم مستقیما اللہو ایدی تا بمونگ هدایت کڑو دا دی اسلام برابر نو آیا خلاصه دا آیات داشتو چه اصان احکامات راغلی نیو پا آگے عمل کل پرکار دی اللہو ایدی پا زیگران حکم مینو دیر حکم مخلقو بخلی دا دیر حکم منا مراد سری سوک دی. نو دیر دی صحابا دا غی چې کله دا ايته اوږې کې چرته دا کومټیشن نه دا مونږ کار ځان و مونږ قتل کړه ځکه نبوي السلام حديث کې راځي په عمر السلام او زموږ امت کې څه سړې دي خلک دا هغه ایمان په ځل کې د مضبوط مضبوط ورونو زیات مضبوط دي په ځل کې دا هغه ایمان دې aik مضبوط دي الله کا ابو بکر صدیق سے بیاسر ابن عمار سے ابن مسعود سے جیسے نور صحابہ نو اگے بعدا خبره کړو دي تبتی ارشیو مضبوط ایمان والو نو د قلیل نه مراد دغه خلک صحابه او دمدیر خلک موجوده چې پیغمبر باندې سرونه ور کړی وعمیت ایلاها ور رسول دا اللہ اسے و قانون ذکر کئی بشارت ذکر کئی دو عمل ذکر کئی جدا دو عمل اچھاو پڑا نو دا غیر دبار دا آخرت بشارت ذکر کئی رو بنے عمل یتعیل لا دا اللہ تابداری اوپڑا دا اللہ تابداری نو دا اللہ تابدار ہے تو لحکا ماتی موسکی او دسکے زکات کے حج کے ور او د دا پیغمبر تاریخ داری وک ندی باخرت کې کوم ځایي الله فرمای چې دا دتابه داراو کړی دغه پیغمبر او د الله خبره او موږ نه کولایک دا وصفتونه ولکسان معل ذین انعم الله ديبا باخرت کې د ا کسان سره چې الله ته انعام کړي اغه خلک سره وایي چې الله غي په هدايت دنیا ته الله غي کامیاب کړې دي آخرت کې کامیاب کړې دي نديب اغه یې سره وایي اغه خلک سوږتي ما غا سلوک الله ذکر کوي يو من النبيين له پیغمبران نو پیغمبران او چې خلک دي دا ده الله سپيران دي الله مخلوق ده الله دین رسول ده دی مخلوق دا دا او ده الله او مس کی واسطی دغه نړی نوې خلک ني الله چې ده الله تابداري کړره ده پیغمبر تابداري ده عمل بیا هم کوم جوړه الله ده پخپل خپل پزن سره دری سره یوځای وس صدیقین او د رشتین خلکو سره صدیق رشتین دویل کی نو ټول صحابه رشتین یو و رشتی نویل تصدیق نا مراد آغا صدیق شیغت بلکل دین در و احکامات را تصدیق که او پا طول صدیق صدیق اکبر صدیق اکبر اگه ده وچی پیغمبر خبری آوری دا گویا پیغمبر خبر دا اگه در ظلال آواز و مخصره پیغمبر دیسلام آر خبر تصدیق کڑی دا طول صحابه صدیقی نو ها صدیق سی تصدیق اکبر ویلی چکره مہرج کو کا باندې مشرکان خبر پروپیگنڈا کله جوړ پرویش په دې ویځلنه ما بیت المقدس تعال ما اسمانونو تا پاندوس مونږ نه پر دا او جواب شو دا پروپیگنڈا جوړه یا یار په ویجی بیګه شپګه زتلن بڑا اب بکر صدیق سے بدوی ځای وی ملم ندی دوی ار خبر تسلیم وی نان <سدقين> صدیقین او رشتینو خلکو چې کومه مرتبه لا چاته دا الله تعالی کړی او پیغمبر دیبا اغیث او درم وو شهدا شهدام دې خلک شهدا هغه دا ویل چې خپل سر والدینو الله لپاره قربان کړه دا سر کې کار نه دې لري کار خپل سر هغه دا الله مخه ته کې لکه صدیق سب ابو بکر صدیق نو دا مرتبه چاته الله ورکړی دا چې شهدا اور مر سے وسمان سے عالی سے بیانور امت والا خلق چې کم شه زاد دي د الله د پاره قتل جان ورکړي او چې کم د الله اتات کوي د پیغمبر اتات کوي نلوی رحمت بس وروخ القصرمي نیر وی مرته دیوال خلق شه زده او سره وي وصالحین او د نکانو خلق سره وي انسان ته ورکیږي چې پاکی ده که په عمل کې و پرائض و واجبات و مصطحبات و کی پتولو کی دا اللہ دا پیغمبر نبی داری کی دا انسان کا صالح انسان میلے کی نا اللہ و اللہ خبر منی دا پیغمبر خبر منی نا صالحین و سرم نا عمل به کمزور عمل کے بد دین کمی د نبی مرتبی دا سوک رسیدش خوبیان چرہ اللہ اطار پہ کڑے عمل کم دے او ده پیغمبری تاتی الله بیادیم اللہ دکل ویو خلکو سر پاخیرت کی اوزائی کی وحسن اولائک رفیکا اللہ تعالیٰ پرمائی دغا ملگر چاچی در دغا دغا خلکو ملگر چاچی در سنناش نامل گر چی در دیتر سیانت آجیو بولی دی اللہ دا کمہ وحسن اولائکا وحسن اولائکا او صدیح تر شیرے دا کا سان چې دی اعتبار دمل ګرتی ا د دې ملګرتیا سره خسته ملګرتیا دی. نو دیو جنات چې دا اتحاد دې د خلکو سره وي او الله فرمای ذلک فضل من الله نه عمل نه راته اوس تمه عمل کم دی او الله فرمای د تک خلکو د عمل ګرتیا جنات داد دا الله د دا طرف فضل مېرباني دا وکفى بالله علما او کپی دے اللہ تلا علی پویا کپی دے اللہ تلا پا اعتبار دائل نو اصل کے آیات کے او شانی نزول ہم او, او حدیث ہم دے آغن بوڑے. دا آیات نازل ہم داسی شو چھنی نبی علیہ السلام یا غلام و صحبان نبی علیہ السلام سرا دیر انتہائی محبت او دې کلیو سبحانه و تعالی السلام مه نبي له رسول او فرښانو یوهره دې السلام او سلام تنا غرانې بالکل بدل او انت هي پریشانو نبي له السلام ته پوښې پیغمبر له سلام ته ما غير ال مکان شیشه ستاره غران بدل کړل نو پیغمبر له سلام ته یا رسول الله مریض دې ما صدق مرد مبن بدن نشته لیکن کوکه پریشان هشم چکل پریشان هشم خپه شم نذل تراشم نجه تعولم کوشالشم خدا سي كار رسروش د اوس مې د اخرت معاملې راياد وشا کمن کوبازي د اخرت ته پیغام مړه د اخرت تزي نو ک جنت ته کوته بودلو وته به اعلى الين کې نو مرتبه کې وي امو یا رسول اللہ چکل دا سیتا آل آئی لینکی اور جنت داخل شے منگلان دے مرتبہ کیو نو بیہ حتام نشو جنت دلان بیہ حتام نشو نہیں ملاقات دے نو دا آیت نازل کر چا دا اللہ اطاعتو کو دا پیغمبر اطاعتو کو نو اگر چی عمل دا پیغمبر مطابق ہونی شکے دے اللہ تلا بدا انسانان پا خفل فضل سر فضل قامل شرع د خپل فضل په برکت سره الله تعالی دا کسان پیغمبران او پیغمبرانو سره وملاوي او د شهداو سره وملاوي او د صدیقینو سرهم وملاوي کانو خلکو سره وملاوي دنیا سر سر قانون دا وړه یو سره خډیر لري مرتبه کمه تاسو سره ملاقات کوو کوم دایې زړه کوچت کو د خچته بنگل بل غریبی غریب روزانا د ابوذر کیناسته ملاقات دوی سره کی د دنیا نه سره خبرو او سنجه دنیا کې داسي پرګ مراتب د یو ول د ملاقات نه د یو ول د رقابت او د ملګرتیا نه منکیدل کې نشي دی نو د کماله اخرت کې دا اخرت ته موږ انسان دا سني چې هغه پیغمبر سره ملاقات نشي دی چې کل د الله اطاعت کړي او د پیغمبر اطاعت وکړي د لویو جی د بوخاري مسلم او مسلمي او بل روایتونه ده پیغمبر علی سلام او صحابي پر سره کېامند باندې رسول الله عجیب سوال نبی علیہ السلام ته ولې ست تیار کړی چې قیامت ته پوسګې قیامت له دې ست تیار چې د قیامت تیارې کړې چې الله پیغمبر سره له تیار کړی نه دي سره شته نه خدا دې چې د الله سره محبت د پیغمبر سره محبت ته بس دای نو سنشت په او صحابه پرمای چې موږ د دین مخ کی پیسې او شبل د دور نیو خو شال چکه مونږه د پیغمبر دغه خبره پی انتا ما ته وشال شو د پیغمبر علی السلام عده سو انت انت مع من احببت ته په اخرت کې د هغه چا سره چا سر کی. آغی سره چې تا محبت ته دنیا کې الله تعالی تا د هغه سره یې زکه نو انس دا حدیث د انس بن منا کله نو انس وی چې مونږ دې خبره باندې د نبی اسلام صلی الله علیه وسلم یې کیایي خوشاله شو چې دومره مخ خبره باندې مونږ نه فزل. او دیوازی نیکان خلق و سران محبت بکاری اللہ پرمائی زیلک الفقل من الله دا فضل او فضلی و تذکع ہوئی انسان دا عمل بکم دوری پا عمل بانی خو اسم تا استماویلو چیو انسانا جرنکتا نشدی عمل صرف سبب لی عمل دا اللہ دا پرزل لپارا سبب لی دا هر چیر پر سبب لی لگتاو سلما مخی مسان در کرو بیا چې رقمه ثنن انسان <سؤال> پروتای سبب دې اس خوراک حاصلو کې زکار اصل دا <سؤال> هغه تابنده او کټا دا نیو خدای اغه د مې ربانی چدی کنه د په زورو باندې উচিত کې ان د بوزي در باندې په زورو غړی قانون دی او کړه لار اختियार نه په سبب د اختیار نه کنته دا اغه مې ربانی نش حاصله او کړه دلار او د سبب په دغه ټکو باندې بندوبوته او پورت روانشي نو کډنه ګو اعمال لار د واغستا د جنت دروازې دا روانشي سفر د شروع کونه الله دې په خپل مې ربانه جنت په ورته جهنم څخه نوښتې جهنم دا والي <سؤال> تورې چې الله <سؤال> به پخ په کحرسره د جهنم ته څنګه ورواړي الله تعالی دې راته سور څه دی نو دې وې ان الله ویندا قزلني او حديث کې مراد دي پیغمبر لسلامو یو انسان په پخ عمل باندې جنت ته نشي داخله صحابه ته په څو رسول الله ورانته یا رسول الله ته عمر تم نشي داخله د پخ په عمل باندې عمر د بلې په صفه ايتغمدنی الله منه بفضل ورحمۃ د بوخاری او د مسلم کله روایت په عمل اسلام ته فرمایل مگر دا چې الله تعالی ما په خپل بزر مهربانی سره پټ کی نو جنت ته تللی شي ما الله په خپل فضل او مهربانی باندې پټن کی نو ته زم پټلا مله شي په هر حال اعمال سبب بیکارم نه سبب جوړ او انسه نه رسل تابور سي الله او قدو جنت اسباب بی اختیار پانچی جنت روان شي الله بخفل میر کي کی بخفل قذر بس لینو لما پسر بانی داردی سباک کم بولی خانیو وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا لَنِهِمْ اللہ او یکینام کجریمون را كتبنا منترس کلوی مانگلی کلوی بطوری کمارا توبا علیم پلی خلقو باندی فدی منافکانو باندی انکتلو انفسکم انکتلو داچ کتل کی ازره توبا انفسکم یو بل لرام یو بل کتل کے زمین کتل کے توبا مکمو جی اوی خرجو من دیارکم اوی خرجو یا غزیر جلاو تنشین هجرتو که من دیاركم دکور نخبلنا ما فعلوه اللہ ویدی بداکار نوکره الا قلیل منهم مگر لگت دینا نگور اماری تاوی که دا بطور حکم مقصوده ہی کلیلی بطور توبه ورنہ دا حکم خوشتا دا کتال حکم شتا دا هجرت حکم شتا خب بطور تو توبه او بطور تو کفاره نده اغا مستقل حکم ده اللہوی کده بطور کفاره و توبه بیر با دیره کرنه بیر بخلکو نکو او اسی خوشتا جیحاد مشتا حجرت مشتا ولو اللہم بالو اللہ فرمائی ولو اللہم یکن کچھل دوی بالو کرلے ما حکم کله اکار یو اذر نبیه یعذنات نسیت کول شي دیتاب یو پارا لکان خیر لهم لکانو تک کول خیر لهم ډیر بهتر او دیته پارا واشد تسبیتا واشد دیر مضبوط تسبیتا په اعتبار د مضبوط اولو د ایمان یا تسبیتا په اعتبار د استقامت وَإِذَاً اَوْفَدَتْتَ وَحْكِ اللَّهُ اِجْدِي جَاسَا مَحْكَامَاتَ اَدَا كَلِوِي لَعَا تَيْنَا هُمْ مُنْبَدِي تَوَرْكِلِو مِنْ لَدُنَّا دُجَانِبْ تَلَّا عَجْرًا آوِيمًا عَجْرًا لِي وَلَهَدَيْنَا هُمَ اللَّهُ مُنْبَحَامَحَا يَكِنًا بَحِدَتْ لَيْتَا سُرَاطًا مُس وَمَنْ يُتْهِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ وَمَنْ يُتْهِ اللَّهَ چَاجِ تَبِدَارِ دَالَّا اُقْلَى وَالرَّسُولَ اُدْهِ قِرَنْبَرِ اُقْلَى فَوْلَائِ كَادَا معلینات دی بداک خاوس رہی ان عام الله و تی کل کله الله تعالی په ہدایت سره پکاماب سره په دنیا او اخرت کې نو دی بدا غی سره او غسوب تی من النبین او ته انبران او صدقین او د رشتینو خلقونه او شعاده او شهدا او شهیدان او اولائی که رفیقو سبیتر دیدک که خلق رفیقا پیت بارد ملگرتیا رالکاو دک که رفاقت چیرے دخم ملگرتیا چیرے اللہ ویدر خلقو الفضل من اللہی دا فضل و میرا بانی دا من اللہی دا جانب دا اللہنا وکفا بللہی وکافی دا اللہ تلا علیما پیت بارد پوئے اللہ کافی یا مولوی یا خوند اخلاقیات قوت المدینه رحم المساكين کریم خدایا دا اسان احکامات یا لو یقینن چې اسان دې کریم خدایمو کې همت پیدا کړی الله چې دا احکامات موږ غدا کریم خدای چې احکامات موږ غدا کوم دعا اعمال ذکر شو ته الله په اطاعت پیغمبر اطاع او پابند دې نیم ذکر شد د کسر ورو برکو خلکو سره په خیرت کې ملګرتیا کریم خدای ور لیکن جن کوموریه الله دا فضل یالنا دا فضل دې مېربان اسره په خري و خدای مونږه د خلکو سره میاو سره صدیقین شهداو سره کومه په یمن مندريخه خاتمه ان نظم د ایمان کې اترازش صلی الله تعالی